حکم العمل به حکم د عمل کوله پدې څنګه ده وای اختلاف العلماء بالعمل بالحديث الضعيف اختلاف د علماو په عمل کولو کې په حديثي ضعيف باندې وَيَا لَّذِي عَلَيْهِ جَمْهُورُ الْعُلَمَاءِ هَا غَ چِبَاغِ جَمْهُورُ عُلَمَاءِ دي. أنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ بِهِ فِي فَدْوَائِ لِلْآمَالِ وَيَبْا فَزَائِلُ الْعَمَالِ كِبَدِي عَمَلْكُ الْمُسْتَحَبْ دِي لَاكِن بِشُرُوتٍ ثَلَاسَةٍ پدریو شرطونو سره اود وحا ح چواجی کړی دی هغه علامه حافظ ابن حجر رحمه الله پس الحمد لله يهديكم الله شدید يوداده دا ضعف د دې دی بډېر زیات او سخنی دیم و عین درجه الحديث تحت اصل معمول به دا حدیث بدع غو اصول د لاند دی چې پاغه عمل کې دی شي درم الله يعتقد عند مل عمل به ثبوته ذا عمل په وقت کې د دې د ثبوت عقيده بنلري بل يعتقد الاحتياط بلکې د احتياط عقيده بلري نزيدرو شرطو نو سرا په حديث زعيب باندې عمل په فضائل الاعمال کې ګور یو د عمل ف عمل ثابت دی خو فضیلت په ضعیف حدیث سره وي یو ثبوت د عمل له او ثبوت دی یو حکم شرعیه دی هغه په حدیث ضعیفه باندې نه کیږي په خبر پوښوي کنه اشهر المصنفات التي هي مزنته الضعف مشهور تصنیفات چپای کی ضعیف احادیث کثرت سرا مندشی الکتب اللاتی سن نفت بیان الضعفا کتابو نارا چیاغه د ضعیف راویان په بیان کلی کلی شوی کا کتاب الضعفال ابن حبان کتاب الزعفاد امام ابن حبان رحم الله او کتاب د میزان الاعتدال د امام ذهبي د فان مولفيها ذذواو کتابونو مصنفین یذکرون امثلهن ذکر کئی مثالون د احادیث واغا سوار زعیفا چې هغه ګځیدې دي زیف ب سببې روایت اولهقد دو اف ل پس سبب د دي چې دغه کمزور راویانو د دی روایت کړی نګ وی دا راوی ضف دی ددي مثال سره د فلانې هدي ذکر کړی یزانو ل پسو په څو جل د کې دی د الله مذهببي دا کتاب د دا داس او ررجال کتابونه دي الكتب التي صنفت في انواع من الضعيف خاصه ها کتابونه چې خاص تور د ضعيف او احاديث او انواع د پار لیکلي شوی لك مثلو كتب المراسل والعلل لك مراسل كتاب العلل والمدرج وغيره ک کتاب المراسیل یا ابو داوود مرسل حدیث خطاص مخ کنه پیژند لکنا ادابه درو استراش چې مرسل حدیث حجت ده کنه نداغي ذکر رستراغه مرسل دې د اقسام, دا دا اقسام دا او د ضعیف نه مرسل سره دې د اقسام او د ضعیف نه او کتاب العلل د دا امام داری قتنی ایوې ای د حدیث دي خودی کې دا, دا علت ده په متن کې پسانت کې اددی اِلَّت دواجن دا حدیث زعیف ده. ویو ایو که بسکو. من بس ده؟ آمده بسی کئی بایا.